Himlen var mulen och det började bli alldeles mörkt mellan buskarna. Annika flyttade sig så nära Pippy hon kunde komma. Eldflammorna kastade så underliga skuggor. Det kändes som om mörkret var levande där utanför den lilla krets som belystes av eldskenet. Annika ryste. Tänk om det stod en kanibal bakom den där enbusken? Eller om det gömde sig ett lejon bakom den stora stenen? Pippi satt ifrån sig kaffekoppen. Femton gastar på dödmans kysta. Förr sjung hej och en flaska rom, sjöng hon med sin hesa röst. Annika ryste ännu mera. Den visan står i en annan bok som jag har satt honom i ivrigt. En sjörövarbok. Ja, så min san, sa Pippi. Då är det nog Fridolf som har skrivit den boken för det är han som har lärt mig den. Hur många gånger har jag inte suttit på akterdäcket på min pappas båt i stjärnklara nätter med södra korset rakt över huvudet av Fridolf bredvid mig och hört honom sjunga så här Femton gastar på dödmans kysta, för sjung hej och en flaska romp. Pippi, det känns så underligt i mig när du sjunger så där sa Tommy. Det känns så hemskt och så härligt på samma gång. I mig känns det nästan bara hemskt sa Annika. Fast lite härligt också. Jag ska gå till sjöst när jag blir stor sa Tommy bestämt. Jag ska bli sjörövare precis som du Pippi. Fint sa Pippi. Karibiska havets fasa det ska bli du och jag Tommy. Vi ska röva till oss guld och juveler och ädla stenar och ha ett jämställe för våra skatter långt in i en grotta på en obebodd ö i stilla oceanen och tre benrangel som ska vakta grottan och vi ska ha en flagga med en döskal och två korslagda ben knoter på och vi ska sjunga femton gaster så att det hörs från den ena ändan av Atlanten till den andra och alla sjöfar Hörande ska bli alldeles bleka när de hör oss och fundera på att kasta sig i skön för att undgå vår blodiga, blodiga hämnd. Ja, men ja då, sa Annika klagande. Jag törs inte bli sjörevare. Vad ska jag då göra? Och du kan följa mig i alla fall, sa Pippi och damntorka på fortepianot. Så småningom slocknade elden. Tid att gå till koj, sa Pippi. Hon hade lagt grönris på märken in i tältet och ovanpå grönriset flera tjocka filtar. Vill du ligga skavfötters med mig in i tältet så Pippi till hästen eller vill du hellre stå här ute under ett träd med ett tältsteke på dig? Blir Di du all till amonen om du ligger i tält så du? Nå ja sån, du vill då. Pippi gav honom en vänlig klapp. Snart låg alla tre barnen och herr Nilsson inrullade i filtar in i tältet. Det dam för klockade vågorna mot stranden hör oceanens bränningar sa Pippi drömmande. Det var mörkt som i en säck och Annika höll Pippi i handen för allting kändes mycket mindre farligt då. Rätt som det var började det regna. Dropparna plaskade ner på tältduken men inne i tältet var allt varmt och torrt och då var det bara trevligt att höra det där plasket. Pippi gick ut och la på hästen en filt till. Han stod under en tät gran så det gick ingen nöd på honom. Vad vi har det härligt suckade Tommy när Pippi kom in igen. Ja visste Pippi och tittade vad jag hittade under en sten, tre chokladkakor. 3 minuter efteråt sov Annika med munnen full av choklad och Pippis hand i sin. Vi har glömt borsta tänderna ikväll sa Tommy. Sen somnade han också.